يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200 wn ykun minkum mit yhlbu a min alhina kafaruu bnahm qumun la yfkahun ewe wahimize waumini wende wa vitani wakiwapo kati yenu ishirini wanaosubiri watawashinda mia mbili na wakiwapo kati yetenu 100 watawashinda elfu moja katika waliokufuru kwa sababu wao ni watu wasiofahamu al'ana khaffafa llahu 'ankum wa 'alima anna fiikum fa minkum min ات صابرة يغلب مئتين وان يكن منكم الف يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين sasa Mwenyezi Mungu amekupunguzieni na anajua kuwa upo dhaifu wenu. Kwa hivyo wakiwa wapo watu moja kati yenu wenye kusubiri watawashinda mbili na wakiwapo moja, watawashinda elfu mbili kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu yupo moja na wenye kusubiri. Ma kana li an yakuna lahu ta yuskhana -ar. turiduna 'arada dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu 'azizun hakim aifa yoyote kuwa na mateka mpaka awe ameshinda barabara katika nchi nataka vitu vya dunia na mwenyezi Mungu anataka akhirah na Mwenyezi Mungu ni mtukufu, mwenye nguvu, mwenye hikma. Law la kitabun min Allah sabq lamassakum fima ma akhadhtum 'adab Lau isingelikuwa hukumu tangulia kutoka kwa Mwenyezi Mungu ingelikupateni adhabu kubwa. Kwa vile mlivyochukua yakulu mima ganimtum halalan tayyiba wattaqullaha innallaha ghafururrahim basi kuleni katika mlivyoteka ni halali na vizuri na mcheni Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe na mwenye kurehemu Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah Ewe nabi wahimize waumini wende vitani kwa ajili ya kulinyanyuwa neno la Mwenyezi Mungu na wapendezeshe kwa yatayofuatia katika kheri ya dunia na akhirah watayoipata ili e, nafsi zao ziingie nguvu Nayo ikiwa wapo kati yenu watu ishirini walioshikamana na imani na subira na utiifu basi watawashinda makafiri mbili hayo ni kwa sababu wao ni watu wasiyofahamu ukweli wa mambo kwani hawana imani wala subira wala tamaa ya kupata thawabu ilivyokuwa ni wajibu wenu wenye waumini kusubiri mnapokutana na maadui zenu katika hali ya kuwa nguvu Hijapokuwa mekuzidini mara kumi sasa Mwenyezi Mungu amekuruhusuni katika hali sio kuwa ya nguvu kuamvumilie ikiwa adui kakuzidini mara mbili basi hayo ni kwa kujua kwake kuwa hamna nguvu nyingi kwa hivyo mmefanyiwa wepesi na mmesahilishiwa baada ya kuwa heba ya Uislamu ya imeingia katika nafsi za makafiri kwa hivyo mkiwa nyinyi ni wapiganaji mia wenye kusubiri Mnaweza kuwashinda makafiri mbili na mkiwa 1000 mtawashinda mbili kwa Mwenyezi Mungu kupenda na kusaidia. Na Mwenyezi Mungu yu pamoja na wenye kusubiri kwa nusura yake na kuunga mkono kwake. Haimfali nabii yoyote ukamata mateka au kuchukua fidia au kutoa bure msamaha mpaka ashinde na maadui waone wameshindwa. Na wawe wamepata pigo kubwa hata kuwa hawawezi tena kupigana katika nchi lakini nyinyi jamaa wa Kiislamu mmefanya haraka katika vita vya Badri kukamata mateka kabla hamjetamakani mkawa imara katika nchi Natafuta manufaa ya dunia na Mwenyezi Mungu wanataka akhera kwa kutukuzwa neno la haki na lisikushughulisheni la dunia na Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu mwenye kushinda Ukupangieni mambo yenu kwa mujibu wa faida yenu. Ingelikuwa hapana hukumu iliyokushatangulia kutoka kwa Mwenyezi Mungu ya kumsamehe mwenye kujitahidi japokuwa amekosa, basi ingelikupateni adhabu kubwa kwa papara mlioifanya. Basi sasa tumieni mlichokipata katika fidia kwa kuwa ni halali kwenu. Wala si uchumi muovu. mcheni Mwenyezi Mungu katika mambo yenu yote. Hakika Mwenyezi Mungu ni mkubwa wa kusamehe na kumrehemu wa mtakaye katika waja wake pindi ya kirejea